פרק ז' ולבני יששכר תולע ופואה ישוב ושמרון ארבעה ובני תולע עוזי ורפיה ויריאל ויחמי ויבשם ושמואל ראשים לבית אבותם לתולע גיד חי לתולדותם מספרם בימי דוד עשרים ושניים אלף ושש מאות ובני עוזי יזרחיה ובני יזרחיה, מיכאל ועובדיה ויואל, ישייה חמישה ראשים כולם. ועליהם לתולדותם, לבית אבותם, גדודי צבא מלחמה, שלושים ושישה אלף, כי הרבו נשים ובנים. ואחיהם לכל משפחות יסחר גיבורי חיילים, שמונים ושבעה אלף, התייחסם לכל. בנימין בלע ובכר וידיעאל שלושה ובני בלע עצבון ועוזי ועוזיאל וירימות ועירי חמישה ראשי בית אבות גיבורי חיילים והתייחסם עשרים ושניים אלף ושלושים וארבעה ובני בכר זמירה ויואש ואליעזר ואלי יוענאי ועמרי וירמות ואביה ואנתות ועלה ‫כל אלה בני וכר והתייחסם לתולדותם, ‫ראשי בית אבותם, ‫גיבורי חייל עשרים אלף ומאתיים, ‫ובני ידיעאל בלהן ובני ולהן, ‫ייעוש ובנימין ואהוד, ‫וכנעמה וזיתן ותרשיש ואחי שחר. ‫כל אלה בני ידיעאל לראשי האבות, ‫גיבורי חיילים, שבעה עשר אלף ומאתיים יוצאי צבא למלחמה ושופים וחופים בני עיר חושים בני אחר בני נפתלי יחציאל וגוני ויצר ושלום בני ולהה בני מנשה עשריאל אשר ילדה פילגשו הארמיה ילדה את מכיר אבי גלעד ומכיר לקח אישה לחופים ולשופים ושם אחותו מעכה ושם השני צלופחד ותהיינה לצלופחד בנות ותלד מעכה אשת מחיר בן ותקרא שמו פרש ושם אחיו שרש ובניו אולם ורקם ובני אולם בדן אלה בני גלעד בן מכיר, בן מנשה. ואחותו המולכת, ילדה את איש הוד, ואת אביעזר, ואת מחלה. ויהיו בני שמידה, אחיין ושכם, ולקחי, ואניעם. ובני אפרים שותה לך, וורד בנו, ותחת בנו, ואלעדה בנו, ותחת בנו. וזבד בנו, ושותה לך בנו, ועזר ואלעד. והרגום אנשי גת הנולדים בארץ, כי ירדו לקחת את מקניהם. ויתאבל אפרים אביהם ימים רבים, ויבואו אחיו לנחמו. ויבוא אל אשתו, וטהר ותלת בן, ויקרא את שמו ברעה, כי ורעה הייתה בביתו. וביתו שאירה, ותיבן את בית חורון התחתון ואת העליון, ואת אוזן שאירה, ורפח בנו, ורשף וטלח בנו, וטחם בנו. לעדן בנו, עמיהוד בנו, אלישמע בנו, נון בנו, יהושע בנו, ואחוזתם ומושבותם בית אל ובנותיה. ולמזרח נערן, ולמערב גזר, ובנותיה, ושכם ובנותיה, עד עיה ובנותיה. ועל ידי בני מנשה בית שאן ובנותיה, תענך ובנותיה, מגידו ובנותיה, דור ובנותיה, באלה ישבו בני יוסף בן ישראל. בני אשר ימנע וישבע וישבי ובריעה ושרח אחותם ובני בריעה חבר ומלכיאל הוא אבי ויר זית וחבר הוליד את יפלט ואת שומר ואת חותם ואת שועה אחותם ובני יפלט פסח ובמהל ועשבת אלה בני יפלט ובני שמר אחי ורוחגה וחובה וארם ובן הלם אחיו צופח וימנע ושלש ועמל בני צופח צוח וחרנפר ושועל וברי וימרה בצר והוד ושמע ושלשה ויתרן ובערה ובני יתר יפונה ופספה וארה ובני עוללה ארח וחניאל וריציה. כל אלה, בני אשר, ראשי בית האבות ברורים גיבורי חיילים, ראשי הנשיאים, והתייחסם בצבא במלחמה, מספרם אנשים 26 א'.